ויהי מזה המה. ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו ויבואו, ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, חגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש.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 ושיניים נבלי יין, וחמש צאן עשויות, וחמש שאי כלי. ומאה צימוקים, ומאתיים דבלים, וטסם על החמורים. ותאמר לנעריה, עברו לפניי, הנני אחריכם באה. ולאישה נבל לא הגידה. והיה, היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר ההר.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 עד הבוקר משתין בקיר. ותרא אביגיל את דוד, ותמהר ותרד מעל החמור, ותיפול לאפה דוד על פניה, ותשתחו ארץ. ותיפול על רגליו, ותאמר בי אני אדוני העוון, ותדבר נא אמתך באוזניך, ושמע את דברי אמתך.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 ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה, וידברו אליה לאמור, דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה. ותקום ותשטחו אפיים ארצה, ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל, ותרכב על החמור. וחמש נערותיה ההולכות לרגליו, ותלך אחרי מלאכי דוד, ותהי לו לאישה. ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל, ותהיינה גם שתהן לו לנשים. ושאול נתן את מיכל בתו, אשת דוד, לפלטי בן אשר מגלים.